وقال ربكم ادعوني استجب لكم Falënderimet i takon Allahu subhanahu wa taala, ata e falënderojmë, e lavdërojmë dhe shpresojmë që me falënderimet dedikuara ti, me mirnjohjen ton, shprehur atij, të na shtohen të mirat tek kësaj dynjaje, të na ruhen ato, të na kultivohen deri në ditën që ta takojmë Allahun në Zehxhel dhe ai t'i kënaqur për ne. Nuk ka dyshim se falëndërimi Allahut subhanahu wa ta'ala, thuria lavdeve, e hamdeve, e sigurisht se kemi përsëritur shumë herë, është lavdërimi i Allahut azhaxhel nëpërmjet emrave të cilësisë dhe atributeve të mrekullueshme, duke i shprehur atij dashurinë dhe madhërimin dhe frikërespektin. Pra nuk ka dyshim se hamdet thuria hamdave Allahut azhaxhel është nga veprat më të dashura tek Allahu subhanahu wa taala. Janë të shumta tekstet në të cilat Allahu subhanahu wa taala nëpërmjet profetit sallallahu alaihi wasallam na tregon se hamdi është nga veprat më të dashura dhe më të shpërblyeshme. Ndërto kemi përmendur dobinë e Fatihas, e cila në vetvete është hamd, sepse fillon me elhamdulillahi rabbil alamin. E përmendur hadithe të shumta në të cilat tregonhet se ymeti i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam do të jetë ymeti i parë që do të hyjë në xhenet. Dhe të parët që do të hyjnë nga pyjmeti i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem xhenet, do të jenë hamadunët, ata që më së shumti dallohen dhe spikasin për hamdet e shumta dedikuar Allahut azza wa xal. Kem përmendur se Allahu subhanahu teala kënaqet ndaj robë tij kur ai ha një ushqim risk halal në pra Allahu subhanahu teala apo pin diçka të thotë elhamdulillah, për kënaqet Allahu azza wa xal me një vepër të tillë e cila në fund fundit është shprehje e mirnjohjes dhe lavdërim i për Allahun Azza wa Xel dhe shpesh shprehet me fjalë dhe me zemër, sigurisht dhe me vepra, sipas sa kemi shpjeguar, por Allahu Subhanu Teala kënaqet nga një veprë e tillë. Ne nuk ka se si, pra kjo vepër ka qenë mrekullueshme të mungojë edhe gjat rukuës. Dhe ne më duhet të folur për lutjet gjat namazit, ne kemi mbritur pikërisht në duan e ngritjes nga rukuja. Radhën e kaluar folëm për duan dhe për e, dhikrin e rukuës për pra momentin kur jemi në ruku. Dhe sigurisht ai ishte padyshim lavdërim dedikuar Allahut subhanahu wa taala, thuri e hamdave për ta, dëshmia se ai është i pastër nga çdo mëkat, dhe padyshim nuk i kishte si të mungonte hamdi ndaj Allahut azza wa jall. Nuk i kishte si të mungonte dhe në momentin e ngritjes nga rukuja. Kjo fe është fe e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, feja të cilën Zoti Gjallëshanu u ndalloi këtë profet madhështor për t'i adhuruar. Ja dhe këtë ummet të mrekullueshëm për ta stolisur. Pra është feja e hamdit, e lavdërimit Allahut Azza wa Jael. Edhe profeti i këtij umeti dhe i kësaj feje quhet Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Quhet Ahmed pra i lavdëruar, ai që është i lavdëruar me cilësitë më të lavdëruara dhe më të vëra si rob i Zotit Xheleshanu. Por është i cilësuar dhe si lavdëruesi më i mirë i Allahut Azza wa Jael. Nëse ka në një grad me kamul Mahmud Tek Allahu subhanahu wa ta'ala pra grada më e lartësuar, grada e hamdit, maqamul mahmud, ajo është grada e Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Dhe nëse ka njerëz që janë Muhamadun dhe lavdërues Allahu subhanahu wa ta'ala është ummeti i Muhamedit sallallahu alaihi wa sallam. Pra, edhe në momentin e ngritjes nga rukuja, dashu vëzërm dha dhe motra, përsëri kemi të bëjmë me hamde, mithuri hamdi, lavdërimi për Allahun azza wa jall. Pra, duaja e ngritjes nga rukuja është semi Allahun i men hamide, kjo është momenti ingritjes, kjo është dhikri ingritjes nga rukuja, dhe më pas vjen dhikri i qëndrimit, pra më kam, i qëndrimit në kam, pas ingritjes nga rukuja, i cili është, pra nga dhikret në të përdorshme dhe me dobi prurse për besim tarin, është Rabbena o lekel hamd. Pra pasi thua semi Allahun i men hamide, thua Rabbena o lekel hamd, hamden këthiran tajibën mubarak në fihë milë e sëmawati, milë e lërdi, wa ma bëjnë huma, wa milë e ma shiqëta min shëjim ba'd. Ahlu sënai wal majd, e haqqë ma qala l'abdu, wa kullu nalë ka abd. Allahumë la mani alima e ëtajt, wa la mu'hti li ma manat, wa la janë tha'u dhe l'jedi min ka l'jedi. Pra kërë dhuajë, një nga dhuat më të plota, të ngritjes nga rukuja. Një dhuat e mbushur plot, e për plot, mirsi dhe begatih që nëse namazliu, ai që i lutet dhe i falet Allahu subhanahu wa taala e bëlbazon dhe e flet këtë dua me përkushtim, me deditim, dedikim për kushtuar Allahu subhanahu wa taala, pa dëshim që dobi do të jenë të shumta. Dobi të cilat robi do të ndiejë që në momentin kur e mbaron këtë namaz, ky namaz do ndikojë thellë në shpirtin e tij, do ta bëjë atë një rob më të përkushtuar ndaj Allahu subhanahu wa taala më të kujdesshëm në veprimet fjalën dhe nato që ai mendon falotit pra një rob të rësisht në përkushtim ndaj Allahut Azza wa Xal, nëse vërtet do të përqëndrohemi dhe do lusim ta lusmë Allahun Subhanu Teala me këto lutje të mrekullueshme. Kjo do të jetë tema e emisionit të sotëm për shpjegimin e kësaj lutjeje. Pra, kur ngrihemi nga rukuja themi Sami Allahu liman hamida. Ky fjalë përkthehet e dëgjoi Allahu Sami Allahu liman hamida. Në këtë fjalë Kemi një cilësi të Allahut subhanahu wa taala që është dëgjimi. Pra Allahu azza wa jalla dëgjon. Pra cilësia e Allahut subhanahu wa taala është as-sam'u, dëgjimi. Dhe dëgjimi i Allahut azza wa jalla është gjithëpërfshirës. Allahu subhanahu wa taala dëgjon çdo zë. Zah. Ato zërat që ne i dëgjojmë dhe ato që nuk mund t'i dëgjojmë, ato që mund t'i kapim ne dhe ato që nuk i kapim. Allahu subhanahu wa taala i dëgjon të gjithë, të gjitha krijesat. Dojë ai ka krijuar dhe të gjitha krijesat Allahu subhanahu wa taala pa përjashtim, Allahu subhanahu wa taala i ka përfshirë me dëgjimin e Tij. Absolut. Ati nuk i ngatërohen zerrat, nuk i ngatërohen gjuhët. Ai di të dalloj zërin e atij që është në nevoj dhe i përgjigjet atij që e, e meriton përgjigjen dhe me urçin Allahu subhanahu wa taala është më mirë që të përgjigjet. Pra Allahu Azza wa Jell është dëgjuesi i gjithçkaje dhe askush nuk del jashtë dëgjimit të Allahu subhanahu wa taala. Sami Allahu liman hamideh. Pra së pari kemi cilësinë Allahu Jellashani që është dëgjimi. Allahu subhanahu wa taala dëgjon dëgjimi i ti tij nuk është dëgjimi ynë. Nuk ka krahasuar, nuk ka shembull dhe nuk ka përngjassim me dëgjimin e krijesave. Së dyti kemi të bëjmë me një rikujtim në vetveten ton që Allahu subhanahu wa taala nuk është i pavëmendshëm ndaj veprimeve, lutjeve dhe përkushtimeve tona. Pra kjo është një shpresë mërkulluese që ne ja rikujtojmë vetes. Pra ja është një kultivim i shpresës që kemi ndaj Allahu subhanahu wa taala. Momenti kur themi Sami Allahu liman Hamidah, rahmditona dedikuar Allahut Xhelashan. Adhurimet tona, përkushtimet tona, sado modeste edhe të pakta, sado të pavlera, sado, do të thënë të padenja që ti jëm për Allahun Subhanu Teala, përsëri Allahu Azza Xhelit i jon ato. Përsëri Allahu Subhanu Teala nuk tona, medeti, është i pavëmendshëm ndaj lutjeve tona. Prandaj të kjo na mbush me shpresë. Dhe Allahu Azza Xhel për emrën e Tij është e shkukur mirnjohës. Ai shpërblen edhe për punë të pakta, shpërblen shumë Allahu Azza wa Jalla, qoftë edhe për një fjalë, edhe për një dhikër të kësaj natyre që ne e përzojmë me gjuhën tona dhe e dalin nga zemrat tona. Pra kjo është kultivimi i shpresës dhe siell një kënaqësi tek robbi se punët e tij do të shpërblihen nga Allahu Azza wa Jalla. Sami Allahu liman hamide, pra Allahu dëgjon atë që e lavdëron atë. Dhe padyshim dëgjimi këtu konsiston në dhënën e shpërblimit për lavdërimin, pra për hamdin në lafdërimi që kemi thurru Allah s.w.t. Rabbena u leke alhamdë, subhanë Allah, fejë e jonë është mbushur me hamdhe. Në filim të namazit, lafdërojmë Allahon, subhanëk Allahumë bihamdik, o të barërë kësmuk, o të alajët duk, o la ilaha gajruk. Pra, e lafdërojmë Allahon në ahapjet namazit. Pasaj për sëri, ne e lafdërojmë bë këtëm Fatihan, alhamdulillahi, rabbil alamin, arrahmanirrahim, malik i më më din, lafdhe si p Dhe pas i bi në ruku, përsëri themi e pasërojmë Allah, nga gjdojnë metë dhe mangësi dhe e lavdërojmë atë. E dhe pas i ngrijmë nga rukuja, i kujtojmë vetës tonë se Allah, në dëgjonë kur ne lavdërojmë atë. Dhe pas taj përsëri, pas këti, në më thënë kësa i nzitje dhe kësa i shprese dhe theksuar, në themi Rabbena o lekel hamdë, përsëri këthemi tek hamdi, subhanallah. Fe e ndërtuar në bi lavdërimin robi është i dobët dhe ka nevojë për Allahun xhëlleshanuh. Allahu xhëlleshanuhu kërkon prej nesh që ta lavdërojmë atë, ta madhërojmë, të, ata, të përkushtohemi, ta lavdërojmë me fjalë, me zemër, me veprat tona, duke zbatuar urdhat, duke lënë dalesat, në shën dashuri e për të dhe madhërim dhe frikë respekti. Kjo është ajo që kërkon Allahu subhanuhuteala, dhe ajo që ka premton është e mrekullueshme, lumturinë në dynjën e ahiret. Na kërkon që të jemi mirnjohës. A më premton që të mirat që na ka dhuruar do t'i ruaj. Dhe jo vetëm kaq, por do t'na i shtoj dhe do t'na i kultivoj. Prandaj edhe na nxit dhe na nxit vazhdimisht në çdo vepër të fjalë, sikurse e shikoni, që ne ta lavdërojmë dhe të shprehim mirnjohje. Mirnjohja është sikurse nëse e mbani mend nga emisionat tona, është el-jalibul hafiz. Pra ai që sjell të mirat dhe ai që i ruan dhe i kultivon ato. Pra, na urdhëron për mirnjohje dhe na premton që do të na shtojë dhe do të do të na i kultivojë. Prandaj edhe më një herë në vijim pas kësaj fjales e mbi Allahu lillahi elhamide vjen Rabbana ولك الحمد. Zoti ynë, Rabbana, dëshmi që ai është Zoti ynë, Krijuesi, ai që na furnizon, ai që na jep për gjithçka që kemi nevojë në dynjën dhe në ahiretin tonë, ai na ndihmon që ne të nauzojmë rrugën e drejtë dhe pa dyshim mirësia më e madhe si Zoti ynë është udhëzimi rrugë në rrugën e drejtë. Dhe për kujdesia që ne të qëndrojmë dhe të e, jemi të vazhdo shumë në të rrugë. Rabba na, wale ke lhamdë dhe ty të akon lavdia. Jo vetëm e një fjalë, por se së kërësat e të dhimë poshtë, mil e samawati, o mil al ardi, o ma bejna huma, o mil e ma shi, i thëmin shëim ba'dë. Pra, le të mbushen me lavdin të ndë, me hamdin për ty o zotën, le të mbushen, mil e samawat, plot që jetë, plot toka, dhe gjithë shka me gjith s pra të gjithë letë mbushën qije toka çka mes tyre dhe çka pas tyre pra do të thonë që është kursi Arshi Allahu subhanahu wa taala. Xheneti gjithçka letë mbushet me lavdin dhe hamdin për Ty. Subhanallahu kaq e rëndësishme është hamdi një edhe në jetën e muslimanit. Një zemër mbushur me hamd, me lavdërim për Allahu subhanahu wa taala, me mënjohje ndaj Tij, padyshim do të jetë përkushtuar që në më thënë të të në do të lavdëroj Allahu subhanahu wa taala të qëndrojë në shtruar ndaj Tij. Do të jetë përkushtuar që asnjëherë Zoti xheleshanu të mos e shikojë Në ide apo në një fjalë apo në një mendim i cili është i gabuar dhe nuk kënaqet Allahu Azzehual. Ai që i thos sa më shumë hamde, Allahu Subhanu Teala ka për të mbushur zemrën e tij me dashuri për Allahun Azzehual. Padyshim, hamdeti ka një shkak. Allahu Subhanu Teala, domethënë lavdërohet për emrat, cilësi dhe atributet e Tij të mrekullueshme. Por kjo nuk mund të ndodh tek ai që nuk e njeh Allahun Azzehual. Nuk mund të ndodh nga ai i cili është i paditur rreth emrave dhe atributet e Allahut Azza wa Xal. Nuk njeh veprat e Zotit Subhanu Teala, nuk i njeh emrat dhe cilësitë e Tij. Pra nëse ne njehim me kuptimin tjetër, nëse njehim emrat dhe cilësitë e Allahut Subhanu Teala, atributet e Tij të ti mrekullueshme, veprat e Tij të mrekullueshme pa dyshim, kemi të dhurim hamd për Ta. Dhe pa dyshim pas këtij hamdi, pra pas tyre lavdërimeve, duke përmendur emrat dhe cilësitë e Zotit Gjeleshanu, pa dyshim që ne do ta duam Allahun Azza wa Xal. Do të shpresojmë tek Ai. Do të kemi frikë respekt për Ta pra zemra jote do të kompletohet me ato ndjenja të domosdoshme për një rob për të qenë i till. Një rob, pra rob adhuruesi Allahu subhanahu wa taala nuk mund të jetë i till pa këto tre ndjenja. Ndjenja dashuris, e dashurisë, e shpresës dhe e frikës respektit për Allahu subhanahu wa taala. E kanë shpjeguar dietarës në si formën e një zogu. Pra, domethënë adhurimi është, domethënë i përbërë nga këto tre pjesë të domosdoshme. Është dashuria që është koka e gjithçka e dhe frika e shpresës që janë si krahët e zogut që vazhdimisht duhet të jenë prezente dhe të jenë aktive në mënyrë që të fluturojë dhe ky besimtar të përfundojë në xhenetë pra, për e mirësit të Allahut subhanahu wa taala. Pra, Allahu subhanahu wa taala lavdërohet për emrat dhe cilësitë e Tij, por jo vetëm kaq, por edhe për mirësitë që Ai dhuron dhe për mirësitë shumta që ka dhuruar rrobën vetë Ti. Dhe është më së domosdoshme momentin kur ngrihemi nga rukuja që ne ta lavdërojmë Allahun subhanetue ve me të lla lavdërime. Lë të mbushin qijet, toka, gjitha krijesat që janë mes tyre dhe gjitha ato që janë pas tyre, lë të mbushën plot me hamdin e Allahut subhanetue ve, me lavdërimin ndaj tij. Fjala më e vërtetë, më e plotë që ka thënë robi ndonjëherë, kush është? Ës hamdi dhe fjala që do të vijë më pas në dua. La mani alima a'tayt ola mu'ti lima man'at. Para i hak ma qalehu al-abd. Fjala më e vërtetë, më e saktë mërë alë dhe pa diskutushme është fjale e robit Allah me laman i alima e atajt o la mu'tini me menat o zotë nuk ka ndonje që të dhuroj nëse ti e ndalon dhe nuk ka ndonje që të ndaloj nëse ti e dhuron pra nëse Allah s.t.a të dhuron një të mirë askush nuk mund të ndaloj atë nëse Allah s.t.a të privon të nga në një mirë ose dëshënë të të godas me një fatkejsi askush nuk mund të ndaloj një gjithë atil dhe pa dushim, Që kjo është fjala më e vërtetë sepse është fjala e Uhidit. Pra, është njësimi i Zotit Gjëlëshanu hu në pushtetin e tij absolut. Dhe në faktin se vetëm ai zotron dynjan dhe ahiretin. Chi the token. Vetëm ai është mbretëruesi gjithçkaje, sunduesi gjithçkaje dhe çfarë thot ai bëhet dhe çfarë thot ai nuk bëhet. Ajo që ka dashur Zoti ekziston dhe ajo që Zoti nuk ka dashur nuk ekziston. Pra kjo është një dëshmi është pa diskutueshme dhe kjo është pjesë themelore e besimit të muslimanit. Prandaj dhe është një moment i rëndësishëm në ngritjen nga rukuja, kur ne të dëshmojmë pra për tauhidin, njësimin e Allahut subhanahu wa taala duke thënë Allahumma la mani'a lima a'tayt wala mu'til lima man'at. Nuk ka dhuratë nëse ti e pengon dhe nuk ka kusht pengoj atë që ti e jep. Wala yanfa'u dhil jaddi min kal jadd. Dhe Tek Allahu subhanahu wa ta'ala nuk vlen dhe lgjed. El-gjedd pra është fama dhe prestigji. Pra çdo kush që ka famë, ka prestigj, ka pushtet, ka pasuri të madhe, nuk i bën dobbi kjo tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Tek Allahu azza wa jalla askush nuk ka të drejtë që ti kërkoj diçka. Është vetë Zoti subhanahu wa ta'ala ai që jep nga bamirësia e tij, nga bujarija e tij. Askush nuk ka të drejtë mbi Zotin xhelashanu, kushdo qoftë ai, melek, profet, apo kushdoqoftë poshtyre nuk ka asnjë të drejt mbi Allahun Azza wa Jell. Allahu subhanahu wa taala është krijuesi, vetvendosi krenari, mbushtori dhe vendos në gjithsinë e tij atë që ai dëshirou. Të gjithë janë robër, janë të nevojshëm për mshirin Allahu subhanahu wa taala, duhet i lutenden, i nshërohen atij dhe në i ati përkushtohen, duke nisur nga profetët më lajket deri ata që janë poshtyre. Të gjithë janë robër krijesat e Allahut Azza wa Jell nuk kanë asnjë pushtet në pushtetin e Allahut Azza wa Jell, asnjë thërmi pushteti madje në gjithësinë që ka krijuar Allahu subhane ve dhe. Pra, tek Allahu subhane ve nuk vlen pushteti, pasuria, nuk vlen gradat dhe nivele apo prestigji. Po, secili mund të ket prestigjin e vet ose mund të ket punën e vetat që ka kryer dhe për to do të shpërblehet tek Allahu subhane ve, por sa tën nuk vlen tek Allahu subhane ve nëse nuk është Allahu subhane ve që i pranon ato me ursinë e tij. Pra Falajen faudhel jiddi min kel jedd. Nuk pushteti, prestigji pasurija, nuk vlejnë të këllahu s'përnu ta'ala, por se është Allahu zhe o gjelë që gjukon më urtësin e ti dhe shpërblenë si pas dretësis dhe përmërsis e ti. Kjo ishte duaja e ngritjes nga rukuja. Pra, edhe njëherë, se mi Allahu limen hamideh, dhe gjojë Allahu s'përnu ta'ala atë që e lavdëroj, rabbena waleke alhamd, ozë të junë kryusë junë të takon lavdhia, hamdën këthiran tajibën më barakën fi, hamdën këth të mërkullushme dhe plot begati, si kurse thamë cilat sielin ruajtën e minësive dhe kultivimin e tyre dhe shtimin e tyre, hamë në këthyrën tajibën më barë kanë fi, mil e samawati o mil al-ardi, rretën bëshin qijet, toka, gjithë shka mes tyre dhe gjithë shka pas tyre, e haqqëma kala hul abdu, vë kullu në lëka abë, fjala me e vërtet që ka thënë robi dhe në të gjithë jemi robert Allah s.a.a. dhe askush nuk ka asiloj pushteti, Teq Allahu azza wajl dhe ngjësin që ka krijuar Zoti Subhanu Teala. Allahum la mani alima a'tayt wala ma'ti lima mana't. Azu nu kadurat nes'diqe penguar dhe nuk ka kush të pengoj dhuratën tënde. Ola yemfudhal jiddi min keljet bara dhe nuk uh, vlen te kti pushteti i atyre që kanë pushtet apo pasuri apo prestigji. Kjo është intua, duha, duaja e ngritjes nga rukuja. Lut Allahu Subhanu Teala të na mësojë atë që nuk e dim, të na bëjë që ta zbatojmë atë që dim me sinqeritet dhe përkushtim ndaj Ti. E nusë Allah nëzë o gjelë të falë gjunafe tona dhe të nga mësojë në fenë tonë që ndroni për pjesë në dytë e dy të këti emisioni dhe për tisa dobitë të tjera përsa i vërketë kësaj duajet të ngjitit nga rukuja, Allah ju shumë lefë në të mira. Wa kala rabbukum u du'uni, estajib lakum. Vsalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dua e ndritjes nga rukuja, sikurse e përmendëm është dua, një lutje, një dhikër, një përkujtim i mbushur plot dobi të mërkulshme, të cilat sigurisht na nxitin për të lavdëruar Allahun Azza wa Jael, kultivojnë tek ne shpresën për shpërbimin e Allahut subhanahu wa taala, i japin qetësi robit momentin kur ai bindet dhe A je ti sigur që Allahu Subhanu Teala e dëgjon lavdërimet e ti, lutjet dhe përkushtimet e ti? E pa dyshim, kur Allahu Azza wa Jall të dëgjon, do të, të thotë që ai për kujdeset do të shpërblen për punën të tua. E pa dyshim, një punë e shpërblyer do të thotë lumturi për robën, kënaqësi dhe prehje, do të thotë zgjidhje të problemeve të ti, do të thotë që robi gjithmonë të ndihet mirë me Allahun Azza wa Jall, të ndihet mirë një jetë në jetën e kësaj dhinjaje dhe të ketë shpresë për mirësi edhe një jetën tjetër. Lë lidhje me do binë që ka kjo dua, pra duaja e ngritjes nga rukuja, ka thënë profetje sallallahu rejësillem një hadith muttefekhën Alejqet, rasmeton imam Bukhari o dhe muslimi, Allah i Mushiroft, pra, ka thënë profetje sallallahu rejësillem kër thot imami se mi Allahun iman hamideh, thoni, Allahun me Rabbana leka lhamd. Oja dhuruar jun, Rabbana Allahume, rëbbena, o zotu jun, pra që na ka këriuar dhe përkudesesh për ne, lekel ham, ty të kun lavdia. Fein në hu, thotë profetet sallallahusen, sepse nëse përkon fjala e, e këti adhuruasi me fjalën e me laikeve, dhe të falen ati gjunafe që kanë këlluar. Pra dhe kjo një mundësi për falen e gjunafeve, për mbulimin e të metave, dhe subhanë Allah, kjo është feja e mështumanit. Fe që vërshdimisht e rikujton robin Që e lavdëroj Allahun subhanuhu teala. E përkujton atë me mirësi që ka dhuruar Zoti Xheleshadu. E përkujton atë gjithashtu edhe me gabimet që ai ka bërë kundrejt Allahut azza w xal. Gabimet e cilat nuk duhet të ndodhnin dhe nuk duhet që robi të tolerojë dhe lëshoj penët tjilë dretime, të lëshojë penën tillë ndrejtime, sepse këto cënojnë lavdërimin Allahut subhanuhu teala dhe mirnjohjen ndaj tij. Ne padoshim që gjunafet largojnë mirësi dhe sjellin fatkeqësitë. Nuk ka ndonjë fatkeqësi që ndodh vetëse për shkak të gjunafëve që keni fituar me duart tuaja. Allahu subhanahu wa taala fal për shumë shumë gabime që ne i kryejm. Prandaj feja jonë kjo është, lavdërim për Allahun subhanahu wa taala, mirnjohje e shprehur vazhdimisht me fjalë, me dinjë dhe me vepra ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kërkim falje për çdo mangësi dhe rëshqitje që mund këto robi gjatë rrugës drejt Allahut azza wa jall. Pra një fe e cila gjithmonë përkujton robën e përkujton dhe përkujton me këtë dua të mrekullueshme, me këto adhurime të shkërcyera që na ka mësuar Qallahu vazhuala li profetit sallallahu alejhi wasallam. Fra Allahumma rabbana ولك الحمد takun lavdiya, nëse përkon kjo fjalë me fjalën e me lajkeve, atherut profeti sallallahu alejhi wasallam ufira lehu ma taqaddama min dambih. Do të fjalë natyje që kanë shkuar. Sigurisht, me fjalë për gjunaftet e vogla, të cilat fshihen nëpërmjet këtyra adhurimeve, sepse gjunaftet e mëdha kanë nevojë për pendim dhe për plotësimin e të gjitha kushteve të një pendimi të sinqertë. Gjithashtu, janë transmetuar dobi të shumta për sa i vërtet dua të ngrihen nga rukuja ndërto është një hadith i profetit sallallahu alaihi wasallam në të cilin përmendet se një rob kur thot profeti sallallahu alaihi wasallam në namaz tasmi allahu limen hamide një nga adhuruesit dhe përmendet se ka qenë Ebubekri radhiyallahu anhu dhe nuk është e çuditshme që të thënë ky profet nxerti, i sinqert i këtij umeti shok i profetit sallallahu alaihi wasallam nuk ka dyshim nuk është çudi që të thënë Ebubekri Pra aji në momentin kur profetisallallahu sallam në namaz ta se mi Allahun imen hamide tha Rabbena uleke elhamd, hamd e këthira në tajibën mubarak në fihë. Pra kur tha këtë fjal, u lëshuan 30 e ca me laike për të shënuar kushe kushe të shënon të i pari. Pra do më thënë profetisallallahu sallam në pasi baroj namazi e tha kushe tha këtë fjal dhe doli dikur dhe tha u lëshuan 30 e ca me laike të cilet do të shënonin të vepër për të quart e ka Allahus përnu ta'ala për Gjithashtu, kur dikush thur hamde për Allahun subhanahu wa ta'ala në momentin kur ngrihet nga rukuja, tha, domethënë Rabbana ولك الحمد. Pra, thuri disa hamde për Allahun subhanahu wa ta'ala duke lavdëruar dhe duke përmendur emrin e tij i thelsi, më të shtorerit Allahu ta'aza wa jael. Thuhet nga profeti sallallahu alaihi wasallam se me lëkët shkuan tek Allahu ta'aza wa jael dhe i kërkuan O Zoti ynë, filani thuri disa hamde të cilat nuk dimë si ti shkruajnë dhe si ti regjistrojmë. Isot Allahu subhanahu wa taala shkruajeni ato hamde ashtu sikurse i tha robim dhe lërin i përndit në gjykimin sepse do të jem un ai që do ta shpërblej robën tim. Pra do të jem un ai që do ta shpërblej robën tim për të tilla hamde dhe lavdërime të thurura Allahu subhanahu wa taala. Pra të tilla hamde lavdërime të thurur Allahu subhanahu wa taala janë dobiprurse, janë të mërkullueshme dhe sjellin dobi të shumta. Të nderuar vajzat e motra, a e kemi ndier gjatë namazeve tona, të tilla ndjenja. Pra, a kemi medituar thellë në fjalën që themi në momentin kur ne në ruku i thurim lavdë Allahut subhanu teala ose në momentin kur ngrihemi nga rukuja? A kemi medituar thellë në ato që themi dhe a kemi kërkuar dhe mbushur me shpresë me të tilla fjalë të adhurime që dedikojmë Allahut subhanu teala? Sigurisht që ai që përkushtohet dhe vërtet i ndjen dhe mediton në të tilla adhurime, padoshim që do të ketë një ndryshim në sjelljen si e tij. Do të ambëršohet namazi, do të ambëršohet imani dhe sigurisht që ai do të vijë në përmirësim, duke përmirësuar vazhdimisht derisa të vini një moment që ai nuk ditë të fal namazin ndryshe, por vetëm duke qenë i përkushtuar. Dhe do të vijë një moment që vërtet namazi do të kthehet për të qurrataynin. Pra do të jetë një qetëcësuesi shpirtit dhe syrit, ashtu sikur se profeti sallallahu alajhi wasallam thoshte, "Dhe është vendosur qetësimi i syve dhe i shpirtit tim në namaz." Pra vërtet mund të ketë kënaqësi njeriu në këtë botë, por se qetësimi i shpirtit të tij do të jetë ndamast, sikurse ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Por kjo do të ndodhë vetëse pas një përkushtimi të gjatë që robi vazhdimisht të ushtrojë veten e tij me të tilla përsiati dhe meditime, me të tilla përkushtime dedikuar Allahut azza wa xal. Këtë lutje, nëse e enumeron edhe një ndërmendshëm, janë të shumta që mund të bëhen mbi 40 herë gjatë ditës, 17 herë në vaktet që janë të detyrueshme për në rekatet dhe të rrushme. Dhe 12 her në vaktet të cilat janë të përqyshme, 12 rekatet e ditës të cilat janë të përqyshme, sunetet rawatip që quen të regultat. Ja njëndit namaze, gjatë namazit e natës për atë që i ka thënë zotës për në të ala mëshirë dhe ka begatuar që i të ngri dhe të falet natën. Për e mbi 20 her që robi i thot duat të tila, të cilat përfshin këto dobi ka shtë mërkullushme në duan e rukuës apo në ngritjen nga rukuja. Pra janë kohë të mbushur plot me adhurime dhe përkushtime dedikuar Allahut subhanu teala. Porse kërkon një impendim maksimal nga ana jon, që alhamdulillah ti dedikohemi Allahut subhanu teala me përqendrim të thellë, total në mënyrë që dobija e tyre të jetë sa më e madhe. Kaq për sa i përket shpjegimit të kësaj duaje, të lutjes, domethënë të ngritjes në rukuja, është e nevojshme që të përmendnim këtu edhe një diçka të vogël shum nga ata që falen thotë që u thëmi ni Allahu mshirof pas ngritjes nga rukuja thon Rabbana ولك الحمد والشكر pra ashtu edhe fjalën washukr pra o zot takon hamdi dhe shukri kjo nuk është transmetuar në hadith profetit sallallahu alaihi wasallam dhe në dhikrin e ngritjes nga rukuja ajo që është transmetuar saktësisht nga profeti sallallahu alaihi wasallam Allahumma Rabbana ولك الحمد ose ndaj dua e plot sigurisht e përmendëm në këtë emision Forse nuk ka nevojë të përmendet edhe fjala wasyukur, sepse ajo është diçka e shtuar dhe nuk është pjesë e dhikrit të ngritjes nga rukuja. Allahu sallallahu alaihi ve sellem, të na inspirojë të mirën, të na bëj nga ata që paisin me diturinë e saktë dhe nga ata të cilët përpiqen vazhdimisht të meditojnë në adhurimet që ja dedikojnë Allahu subhanahu wa taala. Vetëm me një meditim dhe një përkushtim të thellë, robi ngrihet dhe lartcohet. Përmirësohet gjendja e tij rregullohen marrëdhëniet me Allahun subhanahu wa taala dhe pa dyshim adhurimet do të jenë burim qetësie, qenësie, preheje për të. Do të jenë një shoqërues i mirë për robin në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Do të jenë ngushëlluesi më i mirë në kohën e fatkeqësisë dhe do të jenë mënyra më e mirë e shprehjes së mirnjohjes në momentet e kënaqësisë dhe, dhe të begatisë të dhuruara nga Allahu azza wa jall. Që Allahu subhanahu wa taala të na bëjë nga ata që janë hamadun, yani lavdërues dhe Surus, hamdesh të shumta për Allahun subhanahu wa taala. Nosallallahu azza wajel na bëj nga ata që janë mirnjohës, sepse vërtet mirnjohësve dhe atyre që janë lavdrorës, Allahu azza wajel ka përti dhënë mirësi të shumta në dynjën dhe në ahiret. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa enta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam qa qal rabukum ud'uoni as tajib lakum